«І ківі, і мандарини. Щось іще потрібно?» «Та ні, досить. Відкрию компот із персиків. Це вже собі підніс, плануючи завтрашні кулінарні надмірності. І нехай собі Віктор полежить на дивані, відпочине, відключиться від робочого дня. Йому потрібен час, щоб оголтатись, звикнути. А потім на них чекає солодке вино, терпке кохання, гаряча ніч». Від цього довгого, набридливого, настирливого дзвінка у двері Валя прокинулась першою. Прокинувся, не чекаючи, щоб його «Віктор, не зразу зрозумів, де він?» «Котра година? Вже пора на роботу?» Валя увімкнула кольорову лампочку-нічник поруч з ліжком. «Третя ночі!» «Кого це принесла нечиста?» «Мабуть, щось трапилось. Мабуть, щось на роботі», – потягнувся за сорочкою Віктор. «На якій роботі, Вітю?» – спам'ятала його Валентина. «Хто тебе тут шукатиме? Навіть якби на роботі щось і трапилось, тобі б зателефонували. Це до мене». «Хто посеред ночі?» Віктор вже прокинувся Почав мислити тверезу І перше, що спало йому на думку Обпекло ревнощами «Хто це ходить до тебе в таку пору? Я йому зараз ноги переламаю» «Стравай, Вікторе, а якщо це міліція? Хтось доніс, що чув постріл Чи Стас поскаржився?» «Ти говориш дурниці, і ще він скаржився» Алкаші міліцію десятою дорогою обходять. Упродовж цієї короткої розмови дзвінок у дверях розривався, розбудивши, мабуть, уже всіх сусідів. «Потрібно відчинити, Вітю, зараз сусіди вийдуть, а вони у мене такі неприємні люди». «Гаразд, але я сам відчиню». «От пістолет, про всяк випадок». Перед тим, як відчинити, Віктор визернув обережну овічку. Вилаявся грубо, матірно. «Хто там? Вітю!» А в двері вже не дзвонили, а гримали. Луна від ударів у металеві двері розносилась по всьому під'їзду. І голос, знайомий жіночий голос, не міг притишити навіть товстий залізний лист, що мав би захистити господиню від незваних гостей. Цього разу метал зарадити не міг. Доведеться впустити непрохану гостю. У ситуації, коли дружина вламується до квартири коханки о третій ночі і застає там свого чоловіка, все просто і ясно. Не треба нічого вигадувати, не варто виправдовуватись, не слід заперечувати очевидних речей як інакше можна потрактувати присутність чужого чоловіка в оселі жінки, що вже заявила про свої претензії на його серце. Коли Жанна увірвалась таки до передпокою, то застала там саме ту картину, на яку сподівалась. Вона так собі це й уявляла. Заспаний Віктор Валентина розпашіла від любовних вправ і солодкого спочинку потім. Схвильована, злякана, зніяковіла – Уявляла переляк свого чоловіка, уявляла, як він благатиме її, проситиме вибачення, як плюне в очі ненависній розлучниці, як візьме її Жанну за руку і поведе додому. Уявляла, як гірко ридатиме у слід лята розпусниця. Учора, коли Віктор не повернувся з роботи додому, особливо не переймалась, він частенько затримувався. «Та на всю ніч?» «Не зателефонувавши?» «Може, якесь нагальне відрядження?» Вранці, прокинувшись, як завжди пізно, Жодна спустилась на кухню. Дивно. Жодних слідів сніданку. Ані брудної тарілки, ані патьоків від кави на плиті. Врешті, часом так бувало, що Віктор повертався пізно. Пішов у свою кімнату, лягав, уранці прокидався, снідав і їхав собі на завод, не турбуючи дружину. Власне, якийсь хоробачок провини точив душу Жанни у таких випадках. Вона відчувала, що солодкий сон – не головне. Варто таки прокинутися і нагодувати чоловіка, як увечері, так і вранці, а подушка вона нікуди не втече. Та й в необхідний момент, коли, власне, потрібно було вилізти з-під ковдри, Чомусь перемагали інші міркування. Якщо прийшов так пізно, значить, хтось його вже нагодував.